Таня з Він підвівся. На все добре. Поро також звівся на ноги. Він зніяковів, опустив голову, пробелькотів. Я не маю на увазі. Прошу вибачити мені. На все добре. Трохи голосніше повторив герцог. Цього разу мій друг здався. Він махнув рукою від безвиході, і ми пішли. Це був ганебний вихід. Мені було досить шкода Пуаро. Його звична пиха зникла. Для герцога Мертонського великий детектив мав навіть менше значення, аніж чорний жук. «Не дуже успішно», – співчутливо сказав я. «Який цей чоловік зарозумілий? А для чого насправді ви хотіли з ним зустрітися?» «Я хотів знати, чи вони з Джейн Вілкінсон дійсно збираються одружитися». Вона так сказала». «А, вона так сказала. Але ж ви розумієте, вона одна з тих, хто говорить усе, що узгоджується з її планами. Можливо, вона вирішила вийти за нього заміж, а він, бідалаха, ще не в курсі цього». «Ну, він, звичайно, досить різко вас вигнав. Він дав мені таку ж відповідь, як і репортеру». «Так, хмикнув Поро, але я знаю. Я точно знаю, у чому річ. Звідки ви знаєте? З його поведінки?» Зовсім ні. Ви бачили, що він писав листа? Так. Коли я тільки почав служити в поліції в Бельгії, я зрозумів, що вміння читати почерк до гори дригом дуже корисне. Сказати вам, про що йдеться у цьому листі? Моя Люба, нестерпно думати, що доведеться чекати ще кілька довгих місяців. Джейн, моя кохана, мій прекрасний Янголик, «Як я можу сказати вам, що ви значите для мене? Ви, яка багато страждала, ваша прекрасна душа!» поаро! обурно вигукнув я, прериваючи його. Ось до цього місця він дописав. «Ваша прекрасна душа! Тільки я її знаю!» Я почувався дуже засмученим. так наївно тішився своїми діями. Поаро, вигукнув я. Ви не можете такого робити, підглядати в особисті листи. Гастінгсе, ви говорите дурниці. Абсурдно говорити, що я, що я не можу робити того, що я щойно зробив. Це не, не за правилами гри. Я не граю в гри за правилами, ви це знаєте. Убивство це не гра, це серйозно. І взагалі гастінгсе, не вживайте цей вислів грати за правилами. Так більше не кажуть. Я дізнавався. Вислів застарілий. Молоді люди сміються, коли його чують. Молоді, красиві дівчата сміятимуться з вас, якщо ви скажете, грати за правилами нечесно. Я мовчав. Мені було смутно від того, що Пуаро так легковажно до всього поставився. Не треба було, мовив я. Якби ви сказали йому, що поїхали до лорда Еджвера на прохання Джейн Вілкінсон то він би поставився до вас зовсім по-іншому. Ох, але я ж не міг цього зробити. Джейн Вілкінсон – моя клієнтка. Я не можу говорити з іншими про справи моїх клієнтів. Я зобов'язуюсь у конфіденційності. Розповідати про це не гідно. М -м, благородно. Точно. Але вона збирається вийти за нього заміж. Це не означає, що у неї немає від нього секретів. Ваші уявлення про шлюб дуже старомодні. Ні, я просто не міг зробити того, що ви пропонуєте. Я повинен думати про честь детектива. Честь – це дуже серйозно. Ну, припускаю, у житті можна зіткнутися з різними поняттями про честь. Візит, який зробили нам наступного ранку, на мій погляд став однією з найдивовидніших подій у всій цій історії. Я був у вітальні, коли туди прослизнув поару. Його очі сяїли. «Мій друже, у нас відвідувачка. Хто це? Герцогиня-вдова Мертонська. Як несподівано! А що їй потрібно? Якщо ви спуститеся зі мною донизу, мій друже, то дізнаєтеся. Я поспішив підкоритися». Ми разом зайшли в кімнату. Герцогиня виявилася маленькою жінкою з високим переніссям і владним поглядом. Хоча вона була невисока, ніхто не міг назвати її присадкуватою. І хоч одягнена вона була в немодну чорну сукню, вона з ніг до голови була величною леді. Також вона справила на мене враження жорсткої особистості. Чого бракувало її синові, те було в ній. Її сила волі приголомшувала. Я майже відчував енергію, що йшла від неї. Не дивно, що ця жінка завжди домінувала над усіма, з ким вступала в контакт. Герцогиня взяла лорнет і вивчала спочатку мене, а потім мого супутника. Тоді звернулася до нього. Її голос був ясним і переконливим. Голос, який звик командувати, і щоб йому підкорялися. Ви емсьє пуаро Мій друг уклонився. До ваших послуг, герцогине? Вона подивилася на мене. Це мій друг, капітан Гастінгс. Він допомагає мені у справах. На мить у її очах промайнув сумнів. Потім з мовчазною згодою герцогиня кивнула. Вона сіла на стілець, який запропонував Пуаро. «Мсьє Пуаро, я прийшла порадитися з вами з дуже делікатного питання, тож прошу вас, щоб те, що я вам скажу, залишалося повністю конфіденційним». Мадам, це само собою зрозуміло. Мені розповіла про вас леді Ярдлі. Судячи з того, як вона про вас говорила, і наскільки вона вам вдячна. Я відчула, що ви єдина людина, яка зможе мені допомогти. Будьте певні, мадам, я зроблю все можливе. І все-таки відвідувачка вагалася. Потім нарешті, зробивши над собою зусилля, вона підійшла до справи з такою простотою, що певним чином нагадала мені Джейн Вілкінсон того пам'ятного вечора в Савої. Мсьє Пуару, я хочу, щоб ви запобігли весіллю мого сина і акторки Джейн Вілкінсон. Якщо детектив і здивувався, то не став цього виказувати. Він задумливо вдивився на неї і не квапився відповідати. Мадам, ви можете трохи уточнити, що саме ви хочете, аби я зробив? «Це нелегко. Я вважаю, що цей шлюб буде великою катастрофою. Ця жінка зіпсує життя моєму синові». «Ви так вважаєте, мадам?» «Я в цьому впевнена. Мій син – великий ідеаліст. Він дійсно дуже мало знає про освіт. Йому ніколи не подобалися молоді дівчата з нашого класу. Вони здавалися йому порожньоголовими головами і легковажними. Але що стосується цієї жінки, ну, вона дуже красива, я це визнаю, і вона може підпорядковувати собі чоловіків. Вона зачарувала мого сина. Я сподівалася, що з часом захоплення мене. На щастя, вона не була вільна. Однак тепер, коли її чоловік помер, герцогиня замовкла. Вони мають намір одружитися за кілька місяців. Щасливе майбутнє мого сина зараз під загрозою. Вона заговорила категоричніше. Місія Поваро, це потрібно зупинити. Той знизав плечима. Мадам, я не кажу, що ви не маєте рації. Я згоден, вони не підходять одне одному. Але що ж робити? Зробіть щось. Пуаропа вільно похитав головою. «Так, так, ви повинні мені допомогти. Мадам, сумніваюся, що тут щось можна вдіяти. Маю наголосити, ваш син відмовиться слухати будь щось, сказане проти обраниці, і також не думаю, що проти неї є що сказати. Я сумніваюся, що в її минулому... Можна знайти інциденти, які дискредитують її. Вона була, скажімо так, обережна, хіба ні? Я знаю, похмуро мовила герцогиня. А, то ви вже зробили запити з цього приводу? Від пильного погляду маленького бельгійця відвідувачка трохи почервоніла. Мсьє поро. я зроблю все, щоб урятувати свого сина від цього шлюбу. Вона зробила акцент на слові «все». Жінка замовкла, а потім продовжила. Гроші тут не мають значення. Назвіть будь-яку ціну. Але шлюбу не можна допускати. Ви мусите це зробити. Пуаро повільно похитав головою. Це не питання грошей. Я не можу нічого зробити з причини, яку вам зараз поясню. А також маю додати, я не бачу нічого, що можна зробити. Я не можу вам допомогти, мадам герцогине, Ви вважатимете зухвальством, якщо я дам вам пораду. Яку? Не йдіть проти свого сина. Він уже в тому віці, коли може обирати сам. Через те, що його вибір – це не ваш вибір. Не вважайте, що ви маєте рацію. Якщо це обернеться нещастям, прийміть це нещастя. Будьте біля нього, щоб допомогти йому, коли він потребуватиме допомоги. Але не налаштовуйте його проти вас. Ви не зрозуміли. Відвідувачка підвелася, і її губи тремтіли. Мадам, герцогиня, я дуже добре розумію. Я розумію материнське серце. Ніхто не розуміє його краще, ніж я. «Еркюль Пуаро, і я ще раз авторитетно кажу вам, будьте терплячі, будьте терплячі та спокійні і приховуйте свої почуття, адже є шанс, що шлюб може розладнатися, а протистояння просто зробить вашого сина ще впертішим. До побачення, мсьє Пуаро», – холодно відказала вона, – я розчарована. «Дуже шкода, мадам, що не зміг бути вам корисним. Я зараз у скрутному становищі, розумієте? Річ у тім, що я вже допомагаю леді Еджвер. О, я розумію». Її голос був гострий, як ніж. «Ви у протилежному таборі. Це безсумнівно пояснює, чому леді Еджвер досі не заарештували за вбивство її чоловіка». Герцогине. «Прокоментуйте!» Гадаю, ви почули, що я сказала. Чому її не заарештували? Вона була там того вечора. Бачила, як вона увійшла в будинок, як увійшла в бібліотеку. Ніхто більше до нього не приходив. І його знайшли мертви. А вона й досі не заарештована. Наша поліція наскрізь корумпована. Тремтячими руками вона обмотала шарф навколо шиї, а потім, ледь кивнувши, балично вийшла з кімнати. «Ух!» – сказав я. «Ну і фурія! Але я захоплююся нею! А ви? Тому що вона хоче підлаштувати все світ під себе? Ну, вона дбає лише про добробут свого сина!» Пороки кивнув. «Це правда! А втім, Гастінг, все, чи герцогові справді так уже погано?» Одружуватися з Джейн Вілкінсон. Невже ви думаєте, що вона справді закохана в нього? Вірогідно, ні, майже точно ні, але вона дуже сильно закохана в його становище. Вона старанно гратиме свою роль. Вона дуже красива жінка і дуже амбітна. Це не така вже й катастрофа. Герцог міг би дуже легко одружитися з молодою дівчиною свого класу, яка вийшла б за нього заміж із тих же причин. Але ніхто не спричиняв би галосу з цього приводу. Це цілком правильно, але... А уявіть, що він одружиться з дівчиною, яка його кохає. Хіба в цьому велика перевага? Я часто помічав, що мати дружину, яка кохає... Це велике нещастя для чоловіка. Вона створює з цени ревнощів, змушує його мати безглуздий вигляд, наполягає на тому, щоб весь свій час і увагу він віддавав їй. О, ні, це не ліжко-строянт. — Пуаро, — мовив я, — ви не виправний старий цинік. — Зовсім ні, зовсім ні. Я тільки роздумую. Розумієте? Насправді я на боці доброї мамусі. Я не міг утриматися від сміху, почувши, як він описав бундючну герцогиню. Мій друг залишався цілком серйозним. Не треба сміятися. Це має велике значення, все оце. Я мушу поміркувати, я мушу добре поміркувати. Не розумію, що тут можна вдіяти. Парон не звернув уваги. Ви помітили Гастінгса, наскільки добре герцогиня ознайомлена з ситуацією? І яка мстива. Вона знала, що всі докази проти Джейн Вілкінсон зі сторони обвинувачення, а не зі сторони захисту, усміхаючись, зазначив я. Звідки вона про це дізналася? Джейн сказала герцогові. Герцог розповів матері. – припустив я. – Так, це можливо, хоча… Різко задзвонив телефон. Я відповів. Усе, що я міг сказати, це повторювати так і з різною періодичністю. Нарешті я поклав слухавку і свилювано повернувся до пору. Це Джеб. По-перше, ви, як завжди, молодець. По-друге, він отримав телеграму з Америки. По-третє, він знайшов таксиста. По-четверте, він хотів би, щоб ви заїхали послухати, що скаже таксист. По-п'яте, ви ще раз молодець, і він упевнений, що ви поцілили в яблучко, припустивши, що за всім цим стоїть якийсь чоловік. Я забув йому сказати, що тільки що у вас була відвідувачка, яка заявила, що поліція корумпована. Так, нарешті Джеп упевнений, пробурматів Пуару. Цікаво, що теорія з чоловіком за кулісами підтверджується саме в той момент, коли я схиляюся до іншої версії. Якої саме? Версії про те, що мотив убивства міг не мати нічого спільного з самим лордом Еджвером. Уявіть когось, хто ненавидить Джейн Вілкінсон, ненавидить так сильно, що готовий навіть повісити її, Завбивство. А це ідея. Він зітхнув, а тоді підвівся. Ходімо, Гастінгсе, послухаємо, що скаже нам Джеб. Коли ми прийшли, Джеб допитував літнього чоловіка з густими вусами і в окулярах. У того був хрипкий, жалісливий голос. А, ось і ви, сказав Джеб. Ну, гадаю, усе дуже просто. Цей чоловік його прізвище Джобсон увечері, 29 червня, взяв двох пасажирів на лонг Лонгакрі. Правильно, погодився Джобсон хрипким голосом. Це був прекрасний вечір. Світив місяць і все таке. Молода леді та джентльмен стояли біля станції метро і зупинили мене. Вони були у вечірньому вбранні? Так, джентльмен у білому жилеті а молода леді в білій сукні з вишитими птахами. Гадаю, вони вийшли з Королівського театру. О котрій годині це було? За кілька хвилин до одинадцяти. Добре, що було далі? Сказали мені їхати на Ріджент-Гейт, а коли прибудемо туди, вони скажуть, який будинок їм треба. А ще сказали поспішити. Люди завжди це говорять, ніби я хочу плентатися. Що швидше я приїду і візьму ще одного пасажира, то краще для мене. Але про це ніколи не думають. І зауважте, якщо станеться нещасний випадок, то ще й звинуватять у небезпечному водіні. Припиніть, нетерпляче втручився Джек. Цього ж разу не було нещасного випадку. Ні, погодився чоловік. Неохоче, полишаючи можливість поскаржитися. Ні, насправді не було. Ну, я, я доїхав на Рінджент-Гейт. Це зайняло в мене менше семи хвилин. Джентльмен постукав по склу, і я зупинився. Це був приблизно будинок номер 8 Ну, джентльмен і леді вийшли. Джентльмен зупинився на місці і сказав мені почекати. Леді перейшла дорогу і пішла назад вздовж будинків по інший бік. Джентльмен залишився біля машини. Він стояв на тротуарі спиною до мене і дивився їй у слід. Тримав руки в кишенях. Це тривало близько п'яти хвилин. А тоді я почув, як він щось начебто вигукнув собі під ніс і пішов за нею. Я дивився йому вслід. слід, тому що не хотів, щоб мене обдурили. Таке вже було, тож я продовжував за ним спостерігати. Він піднявся по сходах одного з будинків на іншому боці і зайшов усередину. Він штовхнув двері, і вони відчинилися? Ні, джентльмен мав ключ. Який це був номер будинку? Здається, сімнадцять або дев'ятнадцять. Ну, мене здивувало, що мені сказали чекати на місці, тому я продовжував спостерігати. Приблизно через п'ять хвилин вони з леді вийшли. Повернулися в таксі і сказали їхати назад до Королівського театру Гарден. Вони зупинились раніше і розрахувались. Маю визнати, заплатили щедро, хоча я думав, що через них матиму неприємності. Здається, я й маю неприємності. У вас усе гаразд, заспокоїв його джет. Просто гляньте сюди і скажіть, чи впізнаєте молоду леді? Перед таксистом виклали півдюжини фотографій, на яких були зображені схожі дівчата. Я з цікавістю заглянув через його плече. Це була вона, сказав Джобсон. Він вказав пальцем на фото Джеральдін Марш у вечірній сукні. Ви впевнені? Цілком вона була бліда і темнокоса. А тепер чоловік. Йому дали ще один стосик фотографій. Водій уважно подивився на них, а тоді похитав головою. Ну, я не можу сказати, не впевнений. Це може бути хтось із цих двох. Там була фотографія Рональда Марша, але Джобсон не вибрав її. Натомість він вказав на двох інших чоловіків, схожих на Марша. Потім Джобсон пішов, і Джеб кинув фотографії на стіл. Досить добре. Шкода, що він не дуже добре впізнав його світлість. Звичайно, це стара фотографія, зроблена сім чи вісім років тому. Єдина, яку я зміг дістати. Так хотілося б чіткішої ідентифікації. Хоча справа досить зрозуміла. Два алібі розпалися враз. Поро а розумно ви придумали. Мій друг був сама скромність. Коли я дізнався, що вони з кузеном обоє були на опері, мені здалося можливим, що вони могли зустрітися під час одного з антрактів. Природно, їхні партнери вважали, що вони не покидали театру, але півгодини антракту. Цілком достатньо, щоб доїхати на Ріджент-Гейт і назад. Тож, коли новий лорд Еджвер так наполягав на своєму алюбі, я було подумав, що з ним щось не так. «А ви підозріливий, чи не так?» – лагідно сказав інспектор. «Ну, ви маєте рацію, в цьому світі не можна не бути підозріливим. Його світлість – наш чоловік. Погляньте на це». Він подав листок паперу, телеграма з Нью-Йорка. Тамтешня поліція зв'язалася з міс Люсі Адамс. Лист надійшов поштою сьогодні вранці. Вона не бажала віддавати оригінал, хіба що в цьому була крайня необхідність. Але охоче дозволила офіцерові зробити копію і відправити її нам. Ось вона, і це до біса те, що треба. Боарус з великою цікавістю взяв телеграму, я прочитав її через плече. Нижче наводиться текст листа до Люсі Адамс від 29 червня, Роуз Д'ю Меншес 8, Лондон, округ Челсі. Початок. «Дорога сестричко, вибач, що минулого тижня написала такого недоладного листа, але я була зайнята і треба було багато що зробити». «Люба, це був такий успіх, відгуки чудові, збори хороші, і все дуже добре. В мене тут з'явилися хороші друзі, і наступного року я подумаю зробити двомісячний тур. Сценка «Російський танцівник» пройшла дуже добре, і «Американка в Парижі» теж. Але сцени в закордонному готелі, як і раніше мої улюблені, я така схвильована» що на розумію, про що пишу. І за хвилю ти зрозумієш, чому. Але спершу я маю розказати тобі, що говорять люди. Містер Геркс Гаймер дуже добрий і хоче запросити мене на обід, щоб познайомитися з сером Монтег'ю Корнером, який може багато для мене зробити. Минулого вечора я познайомилася з Джейн Вілкінсон, і вона дуже добре відгукнулася про мою гру і про те, як я її зображаю. Це підводить мене до того, що я маю тобі сказати. Вона не дуже мені подобається, тому що останнім часом я часто чула від свого знайомого, що вона поводилася жорстоко і ліцемірно. Але зараз не про це. Ти знаєш, що вона насправді леді Еджвер. Останнім часом я багато чула про її чоловіка, і маю сказати тобі, лорд – не найприємніша особа. Поставився до свого небожа, капітана Марша, як я вже казала, дуже ганебно. Буквально вигнав його з дому і припинив його утримувати. Капітан сам розповів про це, і мені його стало нестерпно шкода. Він похвалив моє шоу, а тоді каже – Думаю, ти обдурила б самого лорда Еджера, а поб'ємося на щось об заклад. Я розсміялася і сказала, на що? Люсі, дорогенька, від відповіді мені просто перехопило подих. Десять тисяч доларів. Десять тисяч доларів просто за те, щоб допомогти комусь виграти дурне парі. Чому би ні, відповіла я, за такі гроші я готова пожартувати над королем в Букингенському палаці, і ризикнути піти за це під суд. Отже, на цьому ми зійшлися і обговорили деталі. Я розповім тобі все про це наступного тижня. Далося це мені чи ні, але в будь-якому разі, Люсі, мила моя, байдуже, зазнаю я успіху чи невдачі, я отримаю 10 тисяч доларів. О, Люсі, маленька сестричка, що це означатиме для нас? на більше немає часу і доготувати свій розіграш. Дуже-дуже люблю тебе, сестричко. Твоя Карлота. Поаров відклав листа. Я бачив, що послання його розчулило. Джеп однак відреагував зовсім по-іншому. "Ми впіймали його", тріумфально заявив інспектор. "Так", сказав мій друг. Його голос звучав на диво без Джеб із цікавістю подивився на нього. «Що таке, місьє Пуаро?» «Нічого», – відповів детектив. «Це все просто не так, як я собі гадав. От і все. Він мав украй нещасний вигляд. Але все-таки це має бути так», – промовив він сам до себе. «А вже ж має бути так. Звичайно, це так. Ви ж відразу так казали. Ні, ні, ви мене не зрозуміли». Хіба вони казали, що за всім у цім стоїть той, хто вплутав у це все невинну дівчину? Так, так, ну то чого ви ще хочете?» Пооро розвітхнув і нічого не сказав. «Ви дивний кадр, ніщо вас не задовольняє. Маю визнати це удача, що дівчина написала цього листа». Бельгієць бравурно погодився. «Цього вбивця не очікував. Коли міс Адамс прийняла ці 10 тисяч доларів, вона підписала свій смертний вирок. Убивця вважав, що він вжив усіх засобів обережності, а вона в своїй абсолютній невинності його перехитрувала. Мертві говорять. Так, іноді мертві говорять. Я ніколи не думав, що вона діяла сама, нахабно заявив Джеф. «Ні-ні», – неуважно проказав Пуаро. «Ну, мені треба працювати». «Ви заарештуєте капітана Марша?» «Я про лорда Еджвера». Чом би ні?» «Здається, справа проти нього цілком і повністю доведена». «Правда». Місьє Пуаро, ви, здається, зовсім занепали духом». «Правда, ви любите, щоб усе було складно?» «І ось ваша теорія доведена». І навіть це не задовольняє вас. Може, ви бачите якийсь недолік у наших доказах?» Мій друг похитав головою. «Я не знаю, чи була міс-марш його спільницею», – сказав Джеб. «Здається, що вона про це знала, коли їхала з ним із опери. Якщо ж ні, навіщо він забрав її?» «Ну, послухаймо, що вони обоє нам скажуть. Я можу бути присутнім?» Дуже скромно спитав детектив. Звичайно, що так. Я завдячую вам цією ідеєю. Інспектор узяв телеграму зі столу. Я відійшов із Пуаро вбік. У чому річ пору? Гастінгсе, я дуже нещасний. Усе здається дуже простим і прозорим. Але щось не так. Гастінгсе, щось від нас вислизає. Усе сходиться. Все, як я собі це уявляв. І все ж таки, мій друже... Щось не так. Він жалюбно подивився на мене, я не знав, що сказати. Мені важко було зрозуміти Пуаро. Безсумнівно, усе виявилося так, як він і передбачав. Усю дорогу до Ріджент-Гейт він сидів приголомшений та насуплений і не звертав уваги на джепові самовихваляння. Нарешті він вийшов із задуми і зітхнув. У всякому разі... Пробурмотів детектив, послухаймо, що він скаже. Нічого, якщо він розумний, мовив Джеб. Багато хто сам одягає на себе зашморг, бо був занадто нетерплячий і хотів зробити заяву. Ну, не можна сказати, що ми людей не попереджуємо. Все по-чесному. І що більша провина людини, то балакучішою вона стає і розповідає по брехеньки, які вона продумала. Щоб ті були правдоподібними. Люди не знають, що спершу завжди потрібно розповісти свою брехню адвокатові. Інспектор зітхнув і продовжив. Адвокати і коронери – от найлютіші вороги поліції. Скільки разів коронери псували абсолютно прозорі випадки, через що доводилося відпускати винних. Гадаю, адвокатам закинути професійне нехлюйство не так просто. Їм бо оплатять за вправність та перекручування фактів. Приїхавши на Ріджент-Гейт, ми застали нашого суб'єкта вдома. Сім'я досі сиділа за обіднім столом. Джек попросив дозволу поговорити з лордом Еджвером на одинці. Нас провели в бібліотеку. За хвилину чи дві молодик приєднався до нас – на його обличчі грала легка посмішка, яка зникла щойно, він побачив нас. Його губи стиснулися. Вітаю, інспекторе, мовив він що все це означає джеб йому пояснив у традиційній поліцейській манері. То ось воно що сказав Рональд. Він підсунув до себе крісло, сів і витяг парцигар. Думаю, інспектор, я хочу зробити заяву. Як вам завгодно, мілорде. Гадаю, це дуже нерозумно з мого боку, і все-таки, думаю, я це зроблю. Не маю причин боятися правди, як завжди говорять персонажі у книжках. Інспектор нічого не сказав. На його обличчі не було жодного виразу. Ось хороший зручний столик і стілець продовжував Молодик. Ваш помічник може сісти там і стенографувати. Не думаю, що Джеб звик, що до його приходу так ретельно готується. Він прийняв пропозицію лорда Еджвера. Що ж, почнімо, сказав Марш. Маючи хоч якісь крихти розуму, я підозрюю, що моє прекрасне алібі щезло. Зникло в диму. Корисні Дортгаймери йдуть зі сцени. Таксист, я вгадав, ми знаємо все про ваші пересування того вечора, застиглим голосом заявив інспектор. Я дуже захоплююся Скотленд-Ярдом. Усе ж таки, ви знаєте, якби я справді планував акт насильства, то не брав би таксі, що відвезли б мене просто туди і не змусив би водія чекати. Ви про це не думали, а? Бачим, с'єпооро подумав. «Так, мені спадало це на думку», – визнав маленький бельгієць. «Умисні злочини скоюють не так», – вів далі Рональд. «У таких випадках одягають руді вуса і окуляри в роговій оправі, їдуть на сусідню вулицю і розраховуються, сідають на метро. Ну, ну я не буду в це заглиблюватися. Мій адвокат за декілька тисяч гіней зробить це краще за мене». Звичайно, я вже чую відповідь. Злочин був імпульсивним, я сидів у таксі, всяке-таке, і раптом мене осяяло. вставай і зроби це. Ну, зараз я розповів вам правду. Мені вкрай потрібно були гроші. Думаю, це досить зрозуміло. Ситуація була безвихідна. До наступного дня я повинен був або знайти гроші, або мав би велику халепу. Я пробував просити у дядька. Він не любить мене, але я подумав, що йому, можливо, не байдужа честь свого імені. У чоловіків середнього віку іноді таке є. Мій дядько виявився, на жаль, жахливо сучасним і цинічно байдужим. Що ж, мені довелося стиснути зуби і змиритися. Я вже було хотів спробувати і попросити грошей у Дортгаймера. Але знав, що надії на це нема, і я не міг одружитися з його донькою. У будь-якому разі вона занадто розсудива дівчина, щоб вийти за мене заміж. Потім випадково я зустрів в опорі свою кузину. Ми не часто зустрічаємося, але вона завжди була доброю душею, коли я мешкав у їхньому будинку. Я про все їй розповів. Вона дещо вже чула від батька. Потім вона показала свій характер. Запропонувала мені взяти її перли. Вони належали її матері. Молодик замовк. У його голосі вчивалося хвилювання. Або ж він чудово це видавав. Тож я пристав на пропозицію цієї благословенної дитини. За ці перли я міг отримати необхідні мені гроші. І я поклявся, що викуплю їх, навіть якщо мені доведеться працювати щоб зробити це. Але перли були вдома на Ріджентгейт. Ми вирішили, що найкраще буде відразу поїхати і взяти їх. Ми заскочили у таксі і поїхали. Зупинилися на протилежному боці вулиці, щоб ніхто не почув, як таксі під'їжджає під двері. Джеральдін вийшла і перейшла дорогу. У неї з собою був ключ. Вона мала тихесенько піти, узяти перли і принести їх мені. Вона не сподівалася когось там зустріти, крім, можливо, покоївки. Міс Керол, секретарка мого дядька, зазвичай лягає спати о пів на десято. Він сам, ймовірно, був у бібліотеці. Отож Діна пішла. Я стояв на тротуарі і курив цигарку. Час від часу я поглядав у бік будинку, щоб подивитися, чи вона не йде. І тепер я підходжу до тієї частини розповіді, в яку ви можете повірити чи ні, як вам заманеться. Повз мене по тротуару пройшов якийсь чоловік. Я обернувся, щоб подивитися йому вслід. На мій подив він піднявся по сходах і зайшов у будинок номер 17. Принаймні я думав, що це номер 17. Однак, звичайно, я стояв трохи віддалік. Це дуже мене здивувало з двох причин. Перша полягала в тому, що він відчинив двері ключем, а друга – я впізнав у ньому відомого актора. Я був такий здивований, що вирішив у всьому розібратися. Так вийшло, що у мене в кишені був ключ від будинку номер 17. Я загубив його або думав, що загубив три роки тому, і випадково натрапив на нього день чи два тому, і вже було хотів віддати вранці дядькові. Однак у запалі нашої дискусії це вилетіло мені з голови. Я переклав його з усім іншим, що у мене було в кишенях, коли переодягався. Сказавши таксистові зачекати, я квапливо пішов по тротуару, перейшов дорогу, Піднявся на ганок будинку номер 17 і відімкнув двері своїм ключем. Хол був порожній, не було жодних ознак того, що сюди тільки-но хтось увійшов. Я постояв хвилину роззираючись, потім попрямував до дверей бібліотеки. Можливо, той чоловік був із моїм дядьком. Якщо це так, то я мав би почути голоси. Я стояв за дверима бібліотеки, але нічого не почув. Я раптом відчув, що виставив себе дурним. Звичайно, той чоловік, мабуть, зайшов в інший будинок, напевно, в наступний. Вночі на ріджент досить темно. Я відчув себе цілковитим ідіотом, не міг збагнути, що взагалі змусило мене йти слідом за тим чоловіком. А тепер я опинився тут і матиму досить дурний вигляд, якщо мій дядько раптом вийде з бібліотеки і застане мене. У Джеральдін будуть через мене проблеми і взагалі буде біда. А все тому, що поведінка невідомого чоловіка здалася мені такою, наче він робив щось таке, що не хотів, щоб довідались інші. На щастя, мене ніхто не побачив. Я мусив вибратися звідти якомога швидше. Навшпиньки я повернувся до вхідних дверей, і тієї ж миті сходами спустилася Джеральдін із перлами у руках. Звичайно, кузина була дуже вражена побачити мене. Я вивів її з дому, а потім усе пояснив. Він замовк. Ми поспішили назад в оперу, приїхали туди якраз коли піднімали завісу. Ніхто не підозрював, що ми покидали театр. Був теплий вечір, і люди виходили на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Молодий лорд Еджвер замовк. Я знаю, що ви скажете. Чому я одразу цього не розповів? Скажу вам так. А ви, маючи чудовий мотив убивства, визнали б із легким серцем, що дійсно були на місці вбивства в той вечір, коли воно було скоєно. Чесно кажучи, я злякався. Навіть якби ви мені повірили, до нас із Джеральдін було б дуже багато запитань, а ми не маємо нічого спільного з убивством. Ми нічого не бачили, нічого не чули. Я вважав, що це, очевидно, зробила тітка Джейн. От навіщо в це вплутуватися? Я розповів вам про сварку і відсутність грошей, Оскільки знав, що ви Нишпорка, і якби я намагався це приховати, ви були б набагато більш підозріливим і, ймовірно, значно ретельніше вивчили б моє алібі. Тож я подумав, що якщо я їм вам достатньо, то це матиме на вас майже гіпнотичний вплив, примушуючи думати, що все добре. Я знаю, що Дортгаймери були твердо переконані, що я весь час був у Ковенгардені, те, що я провів один антракт із своєю двоюродною сестрою, не здалося їм підозрілим. І вона завжди може сказати, що була зі мною, і що ми не покидали театру. Міс Марш погодилася на це приховування. Так, щойно я почув про це, негайно примчав до неї і дуже попросив нічого не говорити про свою поїздку сюди, напередодні ввечері. Вона була зі мною, а я був із нею під час останнього антракту в Ковентгардені. Ми трохи поговорили на вулиці, ось і все. Вона зрозуміла і цілком погодилася. Марш замовк. Я знаю, як це погано, коли пізніше все випливає. Але моя розповідь правдива. Я можу назвати вам ім'я та адресу. Чоловіка – який уранці дав мені гроші за перли Джеральдін. Якщо ви її запитаєте, вона підтвердить кожне моє слово». Він відкинувся на спинку стільця і подивився на джепа. Обличчя й далі було невиразне. «Вважаєте, то Джейн Вілкінсон вбила лорда Еджвера?» – запитав він. «Ну, а хіба ви так не вважаєте?» – після розповіді Дворецького. «А що там із вашим Паріз, міс Адамс?» «Паріз, міс Адамс?» «З Карлутою Адамс ви маєте на увазі?» «А вона який має до цього стосунок?» «Ви заперечуєте, що пропонували їй 10 тисяч доларів, щоб того вечора в будинку вона видала себе за міс Джейн Вілкінсон?» Рональд витріщився. «Запропонував їй 10 тисяч доларів?» Маячня, хтось вас дурить. У мене немає десяти тисяч доларів. Що за нісенітниці? Це вона так сказала? О, до біса все. Я забув, що вона ж померла, так? Так, тихо підтвердив поро, вона померла. Молодик переводив погляд від одного з нас до іншого. Раніше він був дуже люб'язний, тепер його обличчя зблідло. Його очі здавалися переляканими. «Я не розумію всього цього», – зізнався він. «Я вам кажу правду. Я думаю, ви не вірите мені. Ніхто з вас». А потім на мій подив Пуаро зробив крок уперед. «Так», – сказав він, – «я вам вірю». Ми були вдома. Що за... – почав була я. Пуаро зупинив мене найекстравагантнішим своїм жестом – з тих, що я бачив, обидві його руки закружляли у повітрі. Гастінг все, благаю вас, не зараз, не зараз. І він одразу ж схопив капелюха, накинув на голову, наче ніколи не чув про порядок і метод, і прожогом кинувся з кімнати. Коли за годину прийшов Джек, його ще не було. Коротун кудись пішов, запитав інспектор. Я кивнув. Гість опустився в крісло, промокнув чоло хусточкою, тень був теплий. — Що за біс вселився в нього? — запитав він. — Капітане Гастінгс, в мене лепа відвисла, коли він підійшов до того молодика і сказав, я вам вірю, наче у романтичній мелодрамі, не розумію, чому так. Я зізнався, що теж цього не розумію, а потім він узяв і вийшов. Дивувався далі Джеб. «Він вам щось про це казав?» «Нічого», – відповів я. «Взагалі нічого?» «Взагалі нічого. Коли я намагався поговорити з ним, він відмахнувся від мене. Я подумав, що найкраще дати йому спокій. Коли ми повернулися, я почав розпитувати його. Він замахав руками, схопив капелюха і знову кудись побіг. Ми переглянулися». Інспектор багатозначно постукав себе по лобі. Напевно, припустив він, цього разу я був схильний погодитися з ним. Джеб часто говорив, що Поро був, як він це називав, помішаний. Але тоді він просто не зрозумів натяків Поро, А тут я був змушений визнати, що теж не зрозумів поведінки друга. Помішаний він чи ні, але в будь-якому разі він підозріло мінливий. Щойно триумфально підтвердилася його власна версія, а він одразу від неї відвернувся. Цього було досить, щоб збентежити і засмутити одного з найпалкіших прихильників. Я зневірено похитав головою. «Він завжди був, як я це називаю, дивним», – мовив Джепф. «Дивиться на все під своїм кутом зору. Це дуже дивно. Визнаю, він свого роду геній» але завжди кажуть, що генії дуже близько до межі і будь-якої хвилини можуть оступитися. Він завжди любив складні справи. Прості випадки для нього недостатньо хороші. Ні, справа повинна бути каламутною. Він відійшов від справжнього життя. Він грає у власну гру. Мов стара леді, що розкладає пасіанц, якщо їй не вдається, вона шахрує. А в нього навпаки, якщо все вдається занадто легко, він заморочує все, щоб ускладнити. Ось як я це бачу. Я не зміг йому відповісти, був надто схвильований і засмучений, щоб мислити ясно. Я також вважав поведінку Пуаро неприпустимою, і оскільки я дуже прив'язаний до свого дивного друга, то переживав більше, ніж показував. Посеред похмурої тиші у кімнату увійшов помішаний бельгієць. Він був на радість мені абсолютно спокійний. Поро дуже обережно зняв капелюха, поклав його разом із ціпком на стіл і сів у своє звичне крісло. Мій любий джепе, ви тут. Я радий. Саме думав, що мушу якомога швидше з вами зустрітися. Інспектор подивився на нього і нічого не відповів. Він бачив, що це лише початок. Чекав, щоб Пуаро все пояснив. Це мій друг і зробив, заговоривши повільно та обережно. Джепо, ми не маємо рації. Ми всі не маємо рації. Це важко визнати, але ми припустилися помилки. Добре, впевнено сказав той. Але тут не все добре. Це дуже прикро. У мене серце стискається. Не журіться через того молодика. Він заслуговує на все, що отримає. Я журюся не через нього, а через вас. Через мене? Не треба за мене хвилюватися. Але я хвилююся. Бачите, хто спрямував вас на цей шлях? Це був Еркюль Пуаро. Я навів вас на цей слід. Я привернув вашу увагу до Карлоти Адамс. Я казав вам довідатися зміст листа, який вона написала в Америку. Я вам вказував кожен крок на цьому шляху. У будь-якому разі я туди дістався, б холодно, відказав інспектор. Ви трохи випередили мене, от і все. Можливо, але це мене не втішає. Якщо ви втратите свою репутацію через те, що прислухалися до моїх ідей. «Я гірко звинувачуватиму себе». Здавалося, це розвеселило Джека. Думаю, він вбачив у словах поеру не дуже щирі мотиви. Йому здалося, що чоловічок заздрить через успішне розслідування справи. «Усе нормально», – мовив він. «Я не забуду повідомити всім, що цією справою зобов'язаний вам», – він подморгнув мені. О, річ не в цьому, від нетерпіння мій друг почав цокати язиком. Я не хочу похвали, ба більше, я вам скажу, не буде жодної похвали. Це ваше фіаско, і я, Еркюль Пуаро, став його причиною. Раптом на обличчі Пуаро запанував вираз крайнього смутку. Інспектор голосно розсміявся. Малий бельгієць мав ображений вигляд. Пробачте, Мсьєпуаро, джеб витер очі, але ви мали такий вигляд, наче канаюча мокра курка. Послухайте, забудьмо все це. Я готовий сам прийняти хвалу або вину за цю справу. Вона здійме великий шум. Тут ви маєте рацію. Ну, я з усіх сил старатимусь, щоб домогтися обвинувального вироку. У його світлості може виявитися розумний адвокат, який його витягне. І ніколи не знаєш, хто буде в складі присяжних. Але хай там як, це мені не зашкодить. Я знатиму, що ми спіймали потрібну людину, навіть якщо ми не змогли його засудити. І якщо випадково у хатньої робітниці станеться істерика, і вона зізнається, що це зробила вона добре, тоді я вип'ю таблетку і не скаржитимуся, що ви мене обманули. Це справедливо. Пуаро лагідно і сумно дивився на співрозмовника. «Ви впевнені?» Завжди впевнені, ви ніколи не зупиняєтеся і не кажете собі, чи таке можливе. Ви ніколи не сумніваєтеся і не дивуєтеся, ви ніколи не думаєте. Це надто легко. Повірте, що ні, і тут, якщо ви мені пробачите, я так кажу. Вам щоразу зносить дах. Чому справа не може бути простою? Що поганого в тому, що справа проста? Детектив подивився на нього, зітхнув, почав було піднімати руки, а потім похитав головою. «Кінець. Більше я нічого не казатиму». «Чудово!» – сердечно промовив Джеп. «Тепер перейдімо до речі. Ви хотіли б почути, що я робив?» «Безумовно. Ну, я зустрівся з вельми шановною Джеральдін, і її розповідь точно збіглася з розповіддю його світлості». Можливо, вони спільники, але, гадаю, що ні. На мою думку, він її обманув. У будь-якому разі вона в нього закохана по самі вуха. Жахливо розхвилювалася, коли дізналася, що його заарештували. Справді, а секретарка, міс Керол. Мені здається, вона не була занадто здивована. Та це тільки моя думка. А як щодо перлів? Запитав я. Це так і правда? Цілковита. Наступного ранку Рональд Марш їх заклав, але я не вважаю, що це стосується суті справи. Мені здається, ця ідея спала і в монодумку, коли в опері він випадково зустрів свою кузину. Його раптом осяяло. Він був у розпачі, і ось вихід. Мені здається, що він планував щось подібне. Ось чому у нього був ключ із собою. Я не вірю в історію, що він випадково його знайшов. Ну, коли він говорив зі своєю кузиною, то зрозумів, що залучивши її, отримає для себе додатковий захист. Він грає на її почуттях, натякає на перли, вона підтримує його, і вони йдуть. Щойно вона заходить в будинок, війде за нею і прямоє в бібліотеку. Можливо, його світлі задрімав у своєму кріслі. У будь-якому разі він за дві секунди робить своє і виходить. Не думаю, що він хотів, щоб дівчина застала його в будинку. Він розраховував, що вона зустріне його біля таксі. І не думаю, що він сподівався, що таксист побачить, як він заходить у будинок. Мало скластися враження, що він ходив сюди-туди і курив, поки чекав на дівчину. Згадайте, таксі стояло задом до будинку. Звичайно, наступного ранку Маршеві довелося закласти перли. Йому потрібно й надалі показувати, що він має потребу в грошах. Потім, почувши про злочин, він залякує кузину, і вони приховують свій візит у будинок. Вони скажуть, що провели цей час разом, Королівському театрі. Тоді, чому вони так не зробили? різко запитав Пору. Джеб знизав плечима. Передумали, або він вирішив, що Джеральдін не зможе цього зробити. Вона нервова. Так, задумливо мовив мій друг вона нервова. Через хвилину чи дві він додав: А вам не спадало на думку, що капітанові маршу було б легше і простіше самому покинути театр під час антракту, тихо зайти зі своїм ключем, убити дядька і повернутися в оперу. Замість того, щоб брати на дворі таксі та нервову дівчину, яка будь-якої хвилини може спуститися по сходах, втратити голову і видати його. Інспектор посміхнувся. Це те, що зробили б я або ви. Але ж ми трохи розумніші, аніж капітан Рональд Марш. Я не впевнений. Він справляє враження дуже розумної особи. Але не такої розумної, як Еркюль Поро. Та ну, я в цьому переконаний, – розсміявся Джеб. Пуаро холодно подивився на нього. Якщо він не винен, то навіщо йому намовляти міс Адамс на цей жарт? Продовжував відвідувач. Для цього жарту може бути тільки одна причина – «Захистити справжнього злочинця!» «Тут я повністю з вами погоджуюся!» «Ну, я радий, що хоч у чомусь ми дійшли згоди!» «Можливо, він справді говорив із міс Адамс!» «Розмірковував мій друг!» «А якщо...» «Ні, дурниці!» Потім, раптом, дивлячись на джепа, він швидко запитав «А яка ваша версія щодо її смерті?» Інспектор прокашлявся, я схильний думати, що це нещасний випадок. Визнаю, зручний нещасний випадок. Не думаю, що капітан Марш має до цього стосунок. Його алібі після опери чудове. Він був із Дордгаймерами у собранність до першої години ночі. Міс Адамс лягла спати значно раніше. Ні, я вважаю, що це якраз той випадок диявольського невезіння – що іноді трапляється зі злочинцями. В іншому ж разі, якби цього не сталося, думаю, у Марша були свої плани, що з нею робити. По-перше, він би її залякав, сказав би, що її заарештують за вбивство, якщо вона зізнається, а потім він усе владнав би великою сумою грошей. «А ви гадаєте, поро прямо перед собою – ви гадайте, що міс Адамс дозволила б, щоб іншу жінку повісили, доки вона мала докази, які могли б виправдати нещасно? Джейн Вілкінсон не повісили б. Вечірка у Менті Гью Корнера була дуже серйозним доказом, щоб цього не сталося. Але вбивця цього не знав. Він мав розраховувати, що Джейн Вілкінсон повісить а Карлота Адамс мовчатиме. – Мсьє Паро, ви любите говорити, еге геш? І тепер ви твердо переконані, що Рональд Марш – хлопчик-янголятко, який не може зробити нічого поганого. Чи ви вірите його історії,